چولات الجرح و تعدیلنا فی زم ایمام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مشہور سڑے رہے فتح الباری داگہ مقدمہ تحذیب تحذیب تقریب تحذیب وغیرہ دیر کتابوں نہیں لیکلي لوی سڑے رہے اگر طبقات سید جریو تادیر ذکر کړی طالبانو نو دو لستی سونه او لوگوں فرق چې هغه طبقه اوله کی بلا فرق المراتب صحابه کرام ته ذکر کړي ٹھیک شو واغی ته اخو کلام ذکر تواتر سره ثابت دي نطای کې باس ضرورت نشته لختمش وو سرست چې هغه وای دیمه تلطه چې په شغیر اسم تفضیل سره یا پتکراسری اوصف الناس یا سقتون شقۃن دا پماند اوصف به کنه تاكيد وکنه ینی ډیر کارو مزبوط دخل کونه و غیر انفاض منګ اختصار کو روست تطبیقاتو کې وسی بیا استسخا کو سونه چې منګ ورشي او دا تول مذاهب ینی د شپګوانا ایمو دا به منګ फिटکو چې بیا تاسو مشکلات نه یو یو شانوی بل بل شانوی دریمہ مرتبہ دا تعدیل یو ذا اللفظ تکرات سرسوی سقتون سقتون یا لفظا تکرار یا معنی سقتون متخنون سقتون زابتون وغیرہ دریمہ مرتبه یو پیرد الفاظ سقتون یا متخنون وغیرہ خویو یو ذری استیماری تکرار پکی نئی دا ایدره ما مرتبه سلورم صدوخن پینزم صدوخن سیئل حق وغیرہ زی اختصارن ویمخ شپگم لین الحدیث آلانمونی ولی دی ادناتا وس پسکه و د جرح د ادان شروع کو او په دې کې باندې تېشاره کو دوه درجه د جرح او دوه آخری د تعدیل د اخور روزي خبربان په وشو جنا دا بلی کرشی اعتبارا ته حقیقه کسر قرائن موجودونه بیا به سږي کو د و په کې راشي کنه ورنه د دې حدیث وسیه ضعیفی خبربان یو رسېنه او کسا قرائنو تعدد ده آسانی نو بیا بسیط داری بانو حسن لغیره بگرده او اولنی درجه سلور چکم دی ده تعدیل ده دی روایتون خواسم حجت دی تدبیخاتو که بزی کرکو صحیل صحیح هی صحیل حسن لذاتی بس ده خب پسابی دغه خاطره چې موږ زګ کوم نو کوم یو شی صاحبې تي ناو نه و به ذکر اوس داوم چې موږ نو په دې اعتبار وایو خبربانو په شپګد تعادل او شپګد جره نټول سوشو اسنه اشاره شهره و هم تاريبانو مස්تور او مجهول تبرواني پوشه دونه تلکای یو سړی نه روایتونه ابن حبان رحم الله پولیس باندې حجالت ختم شو ونور جمهور سوئی توصیه چانه ده کړ دونه تلکای د یو سړی نه او توصیه چانه ده کړه ادا شو مستور او مجهول الحال اتم توصیخې نه وی جرحه بشوی وی ضعیفن ولریم افسره ولی زید زله کی تعلیم فتینه نه ها شاوچه نه هم وای مجهول مجبول مجهول العین وای یو کس تہ روایت کئ زیاد نه کی نو کئ یو ایمان شرقه سره اوچت سره د چر یغه کئ نو بیا هم متبر ده کنه خدغه نه نی نبی اسره مجهول العین ده نه ذاتی معلوم نه لثم طالبانو د ابن حجر په دې باندې متروک متروک ال منکر وغیرہ د الفاظ په ذکر کوي یو لثم متهم فی الحدیث یاه متهم متهم بالکذب اور باندې په ایشو او دولسم کذاب وذاب وغیره تیک شو نو تالبانو دا سلور مرتبه چې کم دی در جرح دا دی روایتو نا خو اولی اغیتبا موضوعی وی او دی دویم تبسیر متحمون زین علماء موضوعی دیتام وی او زینی وی ضعیخ و جدن یعنی موضوع او دا نور چې کوم دی دوه نو دی باندې حکم د ضعیف کړي تقریبا اوس د امام صفاوی چې د حافظ ابن اجر رحم الله شاګرد دی او داغه پنځو باندې هم د کښدو له استرقات دی شپږ د جرحه او شپږ د تعدیل اعلی تعدیل نشورکو پدناي ختم او د ادنا جرحه نشورکو په اعلی دعامز کی طرف یو سری وجودی رابطه څنګه څنګه حکم کو دوه طبقات سره سره تعلق لري زین درাজি خبر یو خودونه فرق د چاغه صحابه نه ذکر کړي نه صحابه داونه ورسته دوه لست طبقات جوړې فرق باندې پوښتنه آغه وې تعدیل د صحابه قران سنت اجماع د قیاس ټول نه سر نه شامل د چا صفائی کړي نو څه ضرورت دی بیا اور سوی اعلی تعدیل چې په شری دی اسمه تفصیل سره اثبت الناس اوصف الناس ٹھیک شو ورپسی دیما لا یسلو عن مثله دا دغه شری په باره کې تپوس کوي ان شاء الله تطبیقاته کې به نور آسان شي و چې دا ذہن کتاب تیار دي دا لفظ لکم اخی چیز پوون، سقعتن، سقعتن، سلورم یوزل، سقعتن، یا زبطن، یا متخنن، انزم لا بأس بهی، لیس بهی بأس، وغیرام، خبر باندې پوهشتاله مشفق مراتب شو سلور چې کوم دی اورنی دا هو حجت دي لکه مخکه جما سنگ ویل پوه شو خبر او د اخیری دورا د بپیشګی کې اته دا اره استشهاد سې ری وایته مند بار ویل کتلې باندې حسن یا حسن دی غیري بغرضه ابي زل مسئله درزي وما طبقا عدنان منشورو او برابانی پوچھوی کن اوز بیعالا تا ولی دا منسکی تقیل دا جرح و تعدیل دوانتا نسدیلی فیه مقالو دیکی اسا خبری دی فیه و ما فیه بگان او برابانی پوچھوی کن و دیکی خبری دی مقالو اتم ضعیفن یا ضعیف الحدیث ورطو نحم رد حدیث ورط شوی در سو حدیث ترد. مردود دید. لسم یسر خول حدیث ترد. غلا کئی. او ربانی پوششی کنم. تده بیا نزبت کی. یو لسم کذب. او دولسم پسیدر اسم تدهید. اکذب الناس. او ربانی پوششی. نده سلور درجه خوبیل کل حجت ندی. دا اولنی دا دو د او آخری دو د تادیل. دا با کتیشی داگی نو رستو من پی منگ حکم کوشی دا حجد دی یا نری؟ خبر بانی پوششی، ایت باران پیشکی دیشی، بحث بکوی که اول سلور تفقید تعدیل دا حجد دی خبر بانی بیا سون درجه کن انشاءاللہ داگی فرق او دا دی شپگو ایماؤ دی مراتبو کی فرق او بیا دا موافقت او درجه و تدبیق پانسل و سرم چی بیا خبرت مورسشی تفصیل وای ها مدابو واضح الاول اهيرو يا جماعه الحديث الحديث با استهاده مقرب مذرج الاسناد سند کې د حکومت د 196 د نکري خليوان متصل کی کی؟ کی کی؟ کی کی؟ کی کی؟ او کبالیک دن یو لفظ د ذکر کې سند کې ذکر کی یا با متن کې ذکر کی ادوان کې ذکر خبرونه پوښي او د حدیث نه نه د دې ته ادراج وي زان پکې ورننه کړې خوښه خبره واه ما هیوی نن مراله په مول ګلاره اسنه د جماعت الحدیث به اساني مختلفه ٹھیک شو روایت کې د لوی نراوی نجمه کې دا ټول اسناد واحد دد راساني دن او بيان کې اختلاف یو سند کې موجود روانه پوشدانو لري بګیدند نه تداخلې بګیدونکو خبره باندې سریو شیطان خداو او چا ساني دي د ټول جدا جدا ذکر کړي او بیا ذکر کړی نه دتاو نکړه یو شیطان جوړ واي متاي اي يكون المسو ان درين الا طرف منه فانه انه به اسناد اخر په رمي راوي نام تام اووره داغې دپاره دا اممسله ستاسی د کتاب کې لاندې کوم دا نور دی تر را محله د شښ علیم دی هغه اوله مثال همديکررک دی ته مدجل کې دپاره ایدرا کړه دی وګوره جارید یو د دو اصانید من پاخیر کیو گرزو لی داسا مرفوان د دوانو نی مرفو گرزو لی داد ادراج مثالی دیکر کرو سند کیو آئے مختی دو ایم چوی مطن پانیز د یو راوی اللہ طرف امینو یو حیثا د دیسل تالیبانو وی دسرمو پسند بل سرنو دی روایتو کی د راوینا تا من بل اسناد ال اوال اپنا بانی متن زنی یو سند باندې رايو ریویتشوی او بل سری سئی شپ بل سند سره دESO کی تا دوان متن نه یو ځکی او د لاندې او صدقه یو سند ذکر کیدې ادراجه پکې یو په گیدن او وايي ماسکی په موږ ایسمال حدیثی من شیخی الا ترقم منه بيسمعه من شیخی بواسطا تروی له نه له تامن یو کو سئی شپ ده احمد نطاش اور وی او صدنا نا اور وی نبل شان تو استبانی غریده لی ودا احمد ور باندې او واستہ کنه دوره کیو ټول نزواتو کی جو محمد احمد حدیث منته داد ادراج پیس سند بل مسر ا کثر سو یہ پورے متنانی مختلفانی و دعا ثانی ذو مکلفین دی روایت کیدی دوانو لراوی عنو ددا شیخ او اکتفا کی, کی پیودا دعا ثانی دو. یا روایت کا یہود حدیثی انہوں نے پیشنا خاص بھی لیکن زیاد کی پڑی کې امت نے آخر چننی پڑی کی دو صورتوں نے لکر پتا نا یا خوصرے سنت پیتیوار یا سنت لکر کی یا مطن پیتیوار سو کی تو امت نو نا یا کی ابربانیو رس جی ترمیزی کبار آزی مالک اللہ دو جو اندیشو ولا دي سم کوشش کوم که زه يشي نه يدري دلو يو پرهكتر مال مغاجبه نه لیکلیو يو تصوير الاستداره او يو د ترميزي اداره وايتي سند يو حديثه امتن دبل سند دي يو د کڑے دي مرکب يو سند دي جو کڑے ايو سند بغیر متن پات دي شو بغیر د سند نه پاتش ٹھیک شو او شيخ سلام ملاقات شو الله دې غریظ رحمت کی په ځای نه کنه دا هندو شیخ هم <coughs> ملاقات کې ماته ویل چې خبر شوم چې شیخ داسې کړو ماته ضرورت ته تحویب ان شلیک کړی تور به ماته اریسو 200 تقریبا لګلی و ماته ټیک دراغه ماته خپل لیکلي جملو با به شید نو دواړه خوشاله شو به نو ټول زه او رضم بیلمه شما در مات و ایتا مخ کشم منزو کا در جمعیت والاو کی عدب دیری کنند در داده مینی در نسوارو همونده که حد ناوڑی کنند در توسول و بیرو در سیزون داده مینی دادی کنند در مات و ایتا موز تر مخ کشم آسر تالیبان مو دو پالیب اندری مات و ایتا تفق پلا پتا دا چیز ما اقیده دا تاسو بیا پریشان نه ځکه زه معلوم مې ومه و بیا نتاتو شي کو مې شیده مې دمه خبرداري ز فرض نه با دعا نه کو بیا بیر کول دا شي کو تقریبا نو دلمہ خو طالبان دک ټولګې دا نور نو بیا مې را شوک لګې ماتو تعارف یې کو بیا ماتوی نه شي لاړ شو کو ته دا چا بي دو کولا وکرو ما سر کې بل څوک نه پړي ماته کتاب نو خود نه مې دا ما سره شتره دا بهار الانوار میږي د امیر باخر مایدسي او د کیسه ده هغه راځوه یاسو کلیزه ده په یار دی نو هغه حاري زمي په کول دي دا سند بیان نه وقاره به حدث سنا فلان فلان فلان مان شلهوند کی شوکی سو او کی تری ولګیو مراوړه مراوړه مثال میره نه کار کارپیش نو دې خبرو کی د خپل ځان نو ګمانو کی طالب دغه مشهور مثال دی الحمدلله چې تم مشغول کړی نه طالب وو د استاد جگړ او چې دا الجمدوري الوین الحمدلله الحمدلله ګمانو کی بازه اغه سو تهه اتنی دی استاد نه چې دا کلام دی چې دا کلام هو مت نزارک الاسناد نو روایت کې نو د کزارکمدارن یا دا ست تصویر د پاره یو نوکتوی لري ازر المسل پیش کړی او دا هغه په کدن کې ټولته حدیث جوړ کی محمد شریف درګړیم کنه دا څنګه د وګړي اسناد شو په مسجد واه م نه په وایې کلوی پاول کې دا ادراج کلوی په منځ کې او کلوی په اخر کې او دا اخر کې چرایي ادراج نه دا ډیر صحیح دا ډیر نو کلمه د وافقیږي فاتف د جمله عل آل الجمله او کله په دمج د موخوف د كلام د صحابه او په مرفو کې یا غرسو کسانی د صحابو كلام نه د تابعین په مرفو کې دن کې د کړه یعنی نبی علی السلام كلام کی ورز نه کی بغیر د تفصیل نه موخوف روایت نه په مرفو کې دنه کی یا د صحابین الله رضي الله عنه د تعبی الفاظ نه سکه دنه الفاظ د پیغمبر کې دنکی ادراج فیلمتن شو درد دن نکولو تاو ایدن شو آدام صلو آدام صلو آدام صلو بدا بسنگا معلومی کدا ادراج اکی امام زبری وغیره لوی لوی اکابی رو باندائی رضام دے چیدیو سکے ادراج یہ وقی ادراج تعلیمان بطور تفسیر علا حدا جدا نا خو یہ وہ بلاد تفصیل کی ہے نا نوصانی دوائیں ول یذکر و یذرج ب ورود الرواۃ المنفصله للقدر المدرج المدرج فی الکتاب جمع روایتن او گورا رواۃ گورا نور اوین جن خلقید الر الفاظ نہ نقل کی کوئی خبر مانی او دای نقل کی در رزق خبروانی کوئی زیادت سکہ متصل نہ نو دره ومعلمی ام هغه تفصیل روایت وګورئ چې خو استشاره مفصل روایت دی وکاتلو مسلاسه وشي یا وځه حقي په دې باندې دراوی در یا باید او ایمو مطلعین چې خبرداري حزاقیش سپیشلیست ورته وکنه یا محل چې کېدل د نبی اسلام د ترت نه چې وایدا ګوره استاسي لاندې نور الدين عطر رحم الله مثال موږ نورو پیشکو خدا حسن مثال یې وګورئ چې نبی عليه السلام ویلو د ابو هريره روایت ته غلام مملوک صالح فنه کې اجر دو اجر دي کنه ها نو دا ثابت دی کنه د قران نوم ثابت دی کفلنري مرته یو احلی کتاب چه را راولی پا اخبال دغا بانی و پا نبی الاسلام بانی یو صد غلام خضا خبر بانی پوش شکنه و غیره بریت و اللذی نفسی بی لولا الجهاد فی سبیلی والحج و بر لا احبابت ان اموت وان مملوک خبر بانی پیدی نورت خشیده نو پیر امر چې دا شوې دا خپل یا مثال یې کول غوونه قیامت وکړي انده سمسله یې یا لولا کا دا ځان میثال وکوم خبر باندې پوه شو جن الله اکبر او په دې کې د خطیب او مدرج کې کتاب او ابن هاشموی دا ما مختصره کړي خلاصو پیژنې او زیادت مکره پاری بانید قدره ما زکره مره او اکثر ولیلہ الحمد تا خطیب کتاب الفصل لیلوصل المدرج فی النقل او دا کتاب تقریب المن حج بی ترتیب المدرج. او حدیث مدرج دا سام دا او حدیث مدرج دا سام دا اپنی ایدراج ضیف دی اصل حدیث نه ضیف گل چی؟ خوربانی پوشش کری؟ ایدراج سرے، ضیف نہیں اولین ایدن منگ ابو داوت کنو گل چی؟ ابن ابی آدید ایادت کری نور روات نه دا اکی ایدراج دا سرے، دا میں اصوت بابا نا شی نور شو نور شو